Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, care va aduce programul Ghezero 15 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații opera preotului Nicuriță, prelucrate apoi sub forma unor programe de 30 de minute care se pot difuza pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi, Ghezero 15 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 13 de la Galaten capitolul 2, numai înainte însă de a mai citi un episod din cartea Cristinei Roi adevărata fericită. Fericire. Mesajul precedent s-a încheiat cu vestea minunată a întoarcerii la Dumnezeu a lui Pavel Murtinov și a lui Imrich Lehotsky. Astăzi, în capitolul 16, intitulat În Biserică, aflăm următoarele: Și iarăși se duceau oamenii la biserică, și pentru că era o zi frumoasă, veneau cete cete. Vorbeau între ei despre diferite lucruri, fiecare vorbea despre ceea ce îi umplea inima. Se gândeau mai ales la faptul că apăruseră cazuri de friguri care fusese deja un oaspete nedorit în multe case din localitatea Z și care făcuseră deja multe victime. Și azi, după amiază, trebuiau să-l mormânteze din nou o femeie tânără, mamă a trei copii mici. Cât de ciudat lucrează Dumnezeu Drăguțul! Oftă o măicuță pe jumătate oarbă, care mergea și căpătând, sprijinită de un baston, Ducând o carte mare de cântări într-o bocceruțe El ia la sine o femeie așa tânără și utilă Și lasă să trăiască o infirmă cum sunt eu Da, să știți, lucrurile merg foarte ciudat în această lume Și cine știe cum o fi mergând în cea de dincolo Zise un țăran mai în vârstă cu o înfățișare serioasă Dar, unchiule, dumneata nu te rogi oare tatăl nostru Care zice precum în așa și pe pământ? Zise un țar mai tânăr. Precis că și acolo va fi la fel ca aici. Ia, uitați-vă! strigă una din femeile mai tinere. Cine vine acolo pe drum? Toate se întorseră. A, prima e Suzanca Hrubic și cealaltă este Ilenca de la Murtinov. Iar cu ele merg Pavel, Imrich și Ian Trăgnovski. Și cum mai discută între ei? Suzanca nu are astăzi corse de mătase. Ei, e destul de frumoasă și așa zise unul dintre bărbații mai tineri. Dar cea de la Murtinov este și mai drăguță. Oare cum de merg împreună? Ia uite, Ian le povestește ceva. Luați aminte, uitați-vă cum îl ascultă. Hm, cine știe, poate că Suzanca se va mărita cu Lehocky, dar oare bătrânul o să fie de acord dacă ea nu are avere? Ei, crezi că Imrich o să-i ceară voie bătrânului? dar se zice că a devenit mai blând și că nu se mai duce cu tinerii. Știți ce, râsă tânăra femeie, care atrăsese atenția celorlalți asupra tinerilor, la sfârșit va deveni la fel de pios ca și Ion Trinovski. Imrih ca Ian Trinovski? râsă celorlalți. Unul care fluieră și hăulește noaptea și care se ține de toate șotiile posibile, atunci ar putea și Suzanca să devină o călugăriță. Ce tot ziceți voi acolo despre Suzanka?" zisele câteva fete care treceau. N-ați auzit că nu mai rabdă să vină tinerii la ea?" Chiar așa?" Sigur că da. Stă toată ziua cu Iudca Lehoțchi. Ea locuiește la fratele ei, căci Daniș a alungat-o de la el pentru că a trecut la credința lui Ian. Se spune și că ar fi bătut-o foarte tare, astfel că a fost bolnavă timp de două săptămâni și acum nu are voie să se întoarcă înapoi la Lehoțchi." Nevasta lui Iura a zis că nu-i va da nici cufărul de zestre, nici altceva, câtă vreme nu vine ca să-și ceară iertare și nu promite că vrea să fie aceeași ca mai înainte. Chiar așa, zise țăranul serios, ce drept are cineva să ne respingă credința și să caute alta nouă, să rămână fiecare în aceea în care era când l-a făcut Dumnezeu. Și oamenii începură astfel să vorbească despre învățătura evanghelică, despre ceea ce suferiseră străbunilor din cauza credinței. Ei vorbire și despre Anticrist care va răspândi o nouă învățătură și nu știau deloc cum și de ce se înfierbântaseră și se ambalaseră împotriva lui Iantrnovschi, cu care niciunul dintre ei, de fapt, nu vorbise personal și despre care doar auziseră una și alta de pe la ceilalți. Între timp, Ian povestea celor patru ascultători atenția lui cum fusese atunci când Duhul Sfânt îi deschisese pentru prima dată ochii și spunea Am ascultat o predică din textul care zice că un păstor avea o sută de oi și că a pierdut pe una dintre ele. Le-a lăsat pe celelalte 99 pe izlas și s-a dus să o caute pe cea pierdută până când a găsit-o. Am auzit cum descria predicatorul ce bine le merge oilor lui Hristos cu păstorul lor, cum le paște pe pășunile verzi ale cuvântului său și le duce la izvorul de apă vie? Atunci m-am gândit, tu nu ești nici ziua, nici noaptea cu Hristos, tu nu te hrănești cu Hristos, cu cuvântul lui Dumnezeu, tu nu ai Duhul Sfânt ca să-ți explice cuvântul, tu, Ian, ești departe de acest păstor, tu te afli în lume printre ceilalți păcătoși, tu faci rău, tu gândești rău, tu nu asculți de Dumnezeu, deci tu ești toia aceea pierdută. Și dintr-o dată predicatorul a strigat, Auziți voi oilor pierdute? Domnul Iisus este aici printre noi, El a venit să vă caute, El vă cheamă acum, veniți la mine, întoarceți-vă la mine. Și în momentul acela eu am simțit că El mă cheamă și pe mine și m-am dus. Nu, mai bine zis, am alergat la păstorul meu și el m-a primit. Privirile fermecate ale ascultătorilor erau ațintite asupra buzelor lui Ian. El m-a primit și pe mine, gândea fiecare în felul său, Pavel, Imrich și Suzanka. Iar Ilenca? Există flori care, de-ndată ce cade peste el o picătură de rouă cât de mică, își deschid corola și lasă să pătrundă razele înviorătoare ale soarelui. Și există suflete care nu au nevoie decât de o mică picătură a grației sau favorii nemiritate a lui Dumnezeu, care să cadă peste ele pentru a se deschide și a lăsa să intre lumina necunoscută până acum, lumina Domnului Isus. Ilenca nu-l cunoștea pe Isus căci nu auzise niciodată vorbindu-se despre el, așa cum ar sta înaintea ei. Ea știa doar despre acel Hristos care murise pe cruce, care înviase dintre ei cei morți și se înălțase la cer pentru totdeauna. În această săptămână a auzit despre el că era viu și se simțea ca un copil pe care îl trezește din somn mama lui cu un sărut. Azi dimineață, când l-a întâlnit pe Pavel în grădină, acesta se repezise la ea, îi luase mâinile micuțe, le apăsase pe pieptul său în dreptul inimii și zicea Ilenca, bucură-te cu mine. Ți-am spus că aici este ceva bolnav și că nu pot să fiu fericit câtă vreme nu se vindecă, dar acum s-a vindecat. Dumnezeul Sfânt și mi-a iertat păcatele, iar Domnul Isus, medicul nostru, m-a făcut sănătos. Eu m-am predat fiului lui Dumnezeu pentru a-L servi și nu mai trebuie să servesc pe altul. Uite, zise el, deschizând Biblia. Uite, aici și aici este scris că păcatele mele sunt iertate și că eu sunt curățit. Ea nu l-a înțeles, dar se bucura împreună cu el. De-abia acum însă, ca urmarea cuvintelor lui Ian, înțelegea și ea. Pavel se auzise fără îndoială chemat de Isus, vino la mine și el venise, iar acum era găsit. Dar ea încă nu venise, ea era tot departe. La fel de departe ca altădată, căci nici ea nu se gândise mai înainte la Isus. Desigur, ea nu voia să stea departe, nu, ci se simțea puternic atrasă și ea de bunul păstor. De deci ce el nu numai că ședea acolo pe tronul de aur deasupra norilor albaștri, ci și mergea, firește, invizibil, pe pământ și căuta. Oare, gândea Lenca, mă caută și pe mine? Caută el, întrebăia timid, după ce mersese rătăcuț o vreme, caută el toate oile pierdute? Pe toate le caută el, Ilenca, I se adresă Ian fetei. El te caută chiar și pe tine. Ian spusese lucrul acesta atât de blând, cu o voce atât de binevoitoare și de afectuoasă. Vino la mine, îți strigă și ție, Ilenca, vrei să vii? Aș vrea bucuroasă să vin," răspunse răbuzele ei, în timp ce ochii îi erau plini de lacrimi. Atunci vino, Elenca," strigă Imri, dacă el m-a primit pe mine un asemenea ticălos și știu sigur că m-a primit, atunci și pe tine te va primi." Să mergem acolo unde desiș," zise deodată Suzanca, și tu, Ianco, vină să te rogi cu noi." Știu cum am simțit eu atunci când, aseară, v-ați ruga toți cu mine, mai ales Iudca." Da, să mergem," insistă Pavel. Îl chinuia gândul că Elenca ar putea chiar și o singură zi să fie lipsită de fericirea care îi umplea lui acum inima. Era ceva deosebit de frumos că, tocmai acolo, în munți, departe de locuințele oamenilor, păstorul cel bun găsise o oaie pierdută și, când aceasta, în marea ineștiință, se lipide el, Păstorul o strânse tare la piept și o luă în brațe ca să o ducă acolo unde este o singură turmă. Tinerii din biserică nu știau azi de ce să se mire mai mult. De faptul că Suzana Hrubic nu se uitase nici măcar o dată spre galerie și că ședea atât de liniștită lângă Ilenca Zvara de parcă n-ar fi fost ea, sau de Imrich Lehocki. Ajuns în biserică, Imrich se așezase pe ultima bancă, între Pavel Murtinov și Iant El cântă toate cântările și în timpul predicii nu-și mai luau ochii de la preot. Domnul preot din biserica aceasta predica mereu de parcă ar fi avut înaintea lui numai creștini întorși la Dumnezeu. Astăzi avusese în sfârșit cinci ascultători care îl înțelegeau pentru că ei se convertiseră cu adevărat. El a predicat despre fiul pierdut. Ilenca n-a înțeles totul, știa doar atât că fiul acela se întoarse la tatăl și fusese primit de el, așa cum fusese primită și ea de păstorul cerbun. bun. Dar cu atât mai bine înțeleseseră Imrich, Pavel și Suzanca. Eu eram cel care a păzit porcii, se gândea Imrich, și pe mine m-a primit tatăl ceresc, deși eram atât de rea, oftă Suzanca în gând. Ea l-a rugat pe Domnul Isus să o ierte că acolo, în locașul său, înaintea ochilor săi sfinți, dăduse oamenilor ocazie de păcătuire. Ea simțea că nu va mai face niciodată lucrul acesta, da, că nu mai putea face așa ceva. Ea venise la casa lui Dumnezeu ca să îl servească pe Dumnezeu și îl servea din toată inima. Oamenii se mirau. Și se întrebau ce s-o fi întâmplat cu acești tineri, ba chiar și aceștia să mireau căci. Vântul sufră unde vrea și tu auzi freamătul, dar nu știi de unde vine și în costro se duce. Așa este cu oricine este născut din Duhul Sfânt. Este un adevăr care nu are nevoie nici măcar să fie pus în cuvinte. Prezența luminii nu poate fi ignorată. Niciodată n-a auzit nimeni un bec spunând Hei, uitați-vă la mine, nu e așa că eu vă luminez, sunt lumină, luați aminte. Nu, lumina își face simțită prezența prin însăși existența ei nu are nevoie de nicio recomandare nici din partea ei și nici din acelorlalți. Oricine intră într-o cameră luminată nu poate să nu se sizeze Că este lumină. În același fel, orice om care a primit, dar a primit în adevăr, în realitate, în toată puterea cuvântului, pe Isus Hristos, lumina lumii în interiorul lui, orice om care l-a primit astfel, nu poate să nu lumineze în jurul lui. Oriunde s-ar duce, fie că se află în biserică, fie că se află oriunde ar fi, el luminează puternic pentru că lumina din el, dacă există, străbate prin el și lasă pe tot să constate că acolo este prezentă lumina lui prin persoana cu tare sau cu tare. Dacă eu sunt credincios al Domnului, nu doar că mă numesc, ci sunt și l-am primit pe el în inima mea, dacă dumneata ești credincios cu adevărat, având pe Iisus în dumneata, aceasta trebuie să se vadă în casa în care locuiești, la serviciu, în birou sau la strung, în avion, pe mașină și pe tren, cu vaca la câmp și oriunde te-ai afla. Lumina Domnului Isus Hristos strălucește neîndoios și nu se poate să nu își facă simțită și cunoscută prezența oriunde te-ai afla. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc! Binecuvântează, te rugăm, mesajul care ne stă înainte cu o cercetare foarte serioasă asupra vieților noastre. Și dacă viața noastră nu dă de gol prezența ta în inimile noastre, prin toate fibrele ființei noastre și oriunde ne aflăm, să ne punem serios întrebarea dacă suntem mai tăi și dacă nu suntem, să primim descoperirea aceasta cu toată bucuria, să ne pocăim, să ne botezăm, să credem în Evanghelie și să primim astfel nașterea din nou, devenind copii ai tăi, ai Tatălui Ceresc și apoi, prin puterea, lumina și înfăptuirea Duhului Sfânt, să trăim, ducând această lumină cu noi pretutindeni, pentru slava ta, fericirea noastră veșnică și pentru aducerea cât mai multor suflete la tine. Amin. I'm <laughs> capitolul 2 al epistolei lui Pavel către Galateni la versetul 13. Apostolul Pavel vorbește aici despre o ocazie în care a trebuit să mustre pe apostolul Petru și vorbind despre aceasta arată la versetul 13 că împreună cu Petru au început să se prefacă și ceilalți iudei așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Aici este pericolul cel mai mare. Când tu Ucenic al lui Hristos, fiu al Harului, începi să mergi pe o cale abătută de la unica și luminoasă cale a adevărului, ești pildă și îndemn pentru alții trându-i și pe alții după tine. Sunt unii credincioși așezați de Dumnezeu în locuri mai de frunte, așa cum locomotiva este în fruntea unui lung șir de vagoane. Când locomotiva deraiază, tot trenul se prăbușește. Sfântul Petru era un fel de locomotivă care ducea spre împărăția Harului Veșnic mii și mii de suflete. Când el s-a abătut din drum, s-au abătut și cei care îl cunoșteau și ascultau învățătura, așa ne arată versetul, au început să se prefacă și ceilalți iudei. Fățărnicia este cea mai mare piedică în calea pocăinței adevărate, cea mai mare piedică de a te apropia de Hristos. Spurgeon spune că, din partea mea, aș prefera să mor păcătos scandalos decât creștin fățarnic. Că ce mai bine să fie mii de demoni în afara adunării decât unul singur în sânul ei, spune Spurgeon. Petru era convins de adevărul că Hristos singur este de ajuns sufletului pentru a fi mântuit, era convins că Harul înlocuiește toate sforțările omului pentru a ajunge la viața veșnică prin legea lui Moise. Era convins că legea și rânduierile religiei mozaice își pierduse răputerea la ivirea Evangheliei, dar cu toate acestea, ca să nu supere pe anumiți frați și colegi de lucru, a început să se prefacă. Primejdioasă este această stare a sufletului. După ce ești convins de un adevăr, mai prefaci ca și cum n-ai fi convins. Și Sfântul Pavel se prefăcea cu iudeii ca și cum ar fi fost iudeu, cu grecii ca și cum ar fi fost grec, dar numai ca să-i aducă la Hristos. Cu frații însă nu se mai prefăcea. Aici totul era deschis, totul era în lumină. Aici nu mai era nevoie de această tactică. Folosind tactica prefacerii în mijlocul fraților, E ca și cum ai deschide porțile cetății pentru a intra vrăjmașul. E la fel cu aruncarea busolei în mare. Nu te mai poți orienta. În mijlocul fraților, trebuie să spui adevărul limpede, trebuie prezentat Hristos fără niciun fel de veșminte străine de el, trebuie sunat deslușit din trâmbiță. Apostolul Pavel ne face cunoscut în continuare la versetul 14 din Galaten 2 următoarele. Când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor. Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeu, cum silești pe oameni să trăiască în felul iudeilor? Dragii mei, pe calea Evangheliei sunt două feluri de a umbla, drept și strâmb. Nu umblă drept după adevărul Evangheliei, spune Pavel. Dacă diavolul nu reușește să abată cu totul pe om de la Evanghelie, atunci caută să-i sucească pașii ca să nu umble drept. Pericolul este tot așa de mare ca și cum n-ar fi pe drumul Evangheliei. Dar mai mult, chiar diavolul în lucrarea lui distrugătoare umblă pe drumul Evangheliei însă umblă strâmb pentru ca să înșele sufletele. Umblarea diavolului pe acest drum nu l-a schimbat cu nimic. Tot diavol a rămas. Acolo unde nu se umblă drept după adevărul Evangheliei, nu poate fi progres duhovnicesc. Omul rămâne tot așa ca și când n-ar fi cunoscut Evanghelia cu aceleași păcate, cu aceleași porniri și cu aceleași dorințe firești. Prefăcătoria este strâmbarea adevărului. Un adevăr strâmb este mai periculos decât o minciună directă pentru că înșeală mai multe suflete. Adevărul Evangheliei nu este altul decât Duhul Adevărului despre care spunea Domnul Iisus că îl va trimite la Ioan 14 cu 17. El trebuie să rodească în fiecare viață care l-a primit, căci adevărul se cunoaște după roade. Roada cea mai vădită este sfințirea vieții în toate laturile ei, cum găsim la Ioan 13 cu 17. Unde nu se vede această roadă, nu este adevăr. Adevărul Evangheliei nu este o religie din cele multe câte sunt pe pământ, nu este un sistem de filozofie, nu este o morală seacă, ci este viață și lumină cerească, este putere și bucurie, este Domnul Isus în toată plinătatea demnezeirii sale. Nu umblă drept după adevărul Evangheliei. A umbla drept după adevărul Evangheliei înseamnă a călca pe urmele pașilor Domnului Isus. Cea mai mică abatere de la aceste urme sfinte are urmări și este observată nu numai de cei credincioși, ci și de ceilalți oameni. Orice vățărnicie este o abatere de la drumul adevărului. A umbla drept după drumul adevărului înseamnă a nu modifica litera și duhul Evangheliei, a trăi în viața de toate zilele cele scrise în Evanghelie, a contopi viața cu Evanghelia. Aceasta înseamnă a umbla drept după adevărul Evangheliei. Nu numai viața morală, ci și gândirea, și vorbirea, și lucrarea, toate trebuiesc supuse și formate după cele scrise în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iar Luther, în munca lui pentru educarea poporului său, zicea, Nu ieșiți din cuvântul scripturii, oricâtă osteneală și-ar da oamenii să vă scoată, căci îndată ce veți ieși, veți fi pierduți. Și ei vă vor duce unde vor voi ei. Dacă rămâneți în Scriptură, ați câștigat. Toți oamenii mari ai lui Dumnezeu au devenit mari numai prin faptul că au umblat drept pe drumul ascultării de cuvântul Scripturii. Mântuirea însuși atârnă de ascultarea și trăirea acestui sfânt cuvânt. Să nu dăm crezare nimănui care ar căuta să ne învețe altceva decât cuvântul Sfintei Scripturii. Nici o autoritate de pe pământ nu are dreptul de a modifica acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cine umblă în zigzag, adică și cu Evanghelia și cu altceva, nu face slujbă pentru Domnul, ci pentru altcineva. Cine îl are pe Hristos în el nu va umbla strâm pe calea adevărului Evangheliei, pentru că Duhul lui Hristos îl călăuzește în tot adevărul. La versetul 15 din Galaten 2, Apostolul Pavel explică Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. În aceste cuvinte, Sfântul Apostol Pavel nu exprima o convingere a sa, ci ironizează îngânfarea naționalistă a adversarilor săi. Nicio valoare nu are în fața lui Dumnezeu originea pământească a cuiva. Toți ne-am născut în păcat, toți am fost zămisliți în fără de lege, toți avem aceeași natură, indiferent de neamul din care facem parte, de religia pe care o practicăm, de cultura pe care ne-am făcut-o sau de treapta socială în care am ajuns. Toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu și toți avem nevoie egal de același har al mântuirii. Nașterea din nou este aceea care ne face deosebiți, Adică, originea Dumnezeiască este aceea care ne ridică la starea de copii ai lui Dumnezeu. Omenirea, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, se împarte în două: copii ai lui Dumnezeu și copii ai diavolului, sau fii ai luminii și fii ai întunericului, în viață împreună cu Isus sau morți în păcat. Așa privește Dumnezeu pe pământ, așa deosebește El pe oameni. Iudeii se lăudau. Cu originea lor, grecii se lăudau cu a lor romanii la fel, dar Dumnezeu nu se uită la vorbele lor, după cum nu se uită astăzi la cea care se laudă cu neamul sau cu religia din care fac parte. Dacă cineva nu este născut din nou din Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, în urma primirii Domnului Sus ca Mântuitor, nu poate face parte din ceata copiilor lui Dumnezeu. Sfântul Iangură de Aur spune că nașterea din nou este o a doua creațiune, Căci din ceea ce nu eram, am fost aduși la ceea ce suntem. Ceea ce eram mai înainte a murit, adică omul cel vechi și ceea ce am devenit nu am fost mai înainte. Deci este un moment în viața noastră pământească și păcătoasă când ne-am întâlnit cu Dumnezeu și El a făcut această tainică lucrare în noi în urma dorinței noastre care este tot de la El. Prin nașterea firească nimeni nu devine copil la lui Dumnezeu. La nașterea din nou iau parte două părți, Dumnezeu și omul. Dumnezeu face toată lucrarea, omul însă trebuie să o primească și după aceea să se străduiască. În acest sens, Tertulian spunea că creștinii nu se nasc, ci se fac. Iudeii, cu toate că aveau o lege mai dreaptă decât neamurile, cu toate că aveau o alegere mai deosebită, aveau nevoie de același har mântuitor, adus prin întruparea Domnului Isus, aveau nevoie de aceeași jertfă răscumpărătoare. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca toți să avem parte de această jertfă răscumpărătoare și cine n-a luat-o să și-o acum prin pocăință, botez și credința în Evanghelie. Aici anunțăm încheierea programului GES 015 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să rămână peste toți cei ce se deschid să le primească. Amin. Isus se ție manchin. e manchin, ție e tu ești iupirea, tu pedeplin, tu pedeplin, tu pe, plin, tu pe, plin, tu pe Dragostea Dragostia, ta prins Isus, și cu tine în cere pentru veci m-a dus. Dragostea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 I.